بسم الله الرحمن الرحیم اَمَّنْ ام خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ای پیدا وَالْأَرْضَ ایا هغه سوچې پیدا کړی د اسمانونو او ځمکې ول ارضا اسماکا او انزلا اورا وراولې لکم تاسو لرا مین السمایده اسمان دې طرفنا ما ان ابا و امبتنا بیهی نو زرون کړی د مون سرا حدائق باغونا ذات بہجتن سر د تازه گئی خاوند د تازه گئی باغونه مشنه کړی ما کان لکم ایس نشته د تازه لاره نشي کې دي د تازه لاره کلا انتم بتو دا چې زرهون کړی تاسو شجرها یو نلرا یو ګوټي لرا یو ګوټه نشي څنکول یو نن نشي څنکول ا الههم عل الله اياشتاده دي کارون وعده الله تعالی سرا بلهم بلکه دوی قوم قاوم قوم دی یا دلون ده چې دا حق نه اوري عدل اوري غلطون وي یا بل څوک الله سره برابر وي دته د کلیمی معنی کوي شلمصی پاروي چا شل نه کړه راځه چې قران پاک شل کړه وی چې ګورو لا اله الا الله وا تاسو ون یو ونه یو ګډه نشي شنه کوله ا اله هم الله ايا استد اله سره د الله دی کانون و واق سره اللہ نه سر بلشتا نا بل هم قوم یادی لون بلکه دوی قوم دی چی دی برابری اللہ بل صوب یا چې دا حق نا آوری امن جعل الارضا ایا حاغ صوب د گر زولی دا از مکا قرارا تنگا بلکل ولارا وجعل خلالها او پیدا کردی پا مینز آغا کی انحارا نهرونا دیوبو وجعل لهاو گرز وولی دی پیدا کڑی دی دا اغی ده ٹنگوولو دا پارا رواسی اکلک غرونا و او پیدا کڑی دی گرز وولی دا باین البحرین پا مینز دو دریابونو کی حاجزن پر دا دو دریابونو کی پر دا اللہ گرز وولی دا اَا الٰهُم کارونو واق د الله سره سر بل اَيَا اشتاد دی مدار بل الٰه بل سر دی اللہ نشتا بل اکثرهم بلکه ډیر دوی نه لا علم ول نه پويږي ام من يجيب المضطر اي هغه څوک چې کبل وي دعا المضطر د دی ډیر ناچارا پریشان سړي دعا څوک کبل اذا دعا هور کله چې داغه نو غواړي وي شفاو لري کوي اسو ا مصيبته نه بدي وي يجعلكم او ګرځوي تاسو قُلْ فَأَلْأَرْضِ ذِي یَوْمَ الْخَلِيفَةَ گان په اسما کې کې لار مړشی زېراشی اغلر مړشی وبدل زېراشی اإلههُم ما الله ایاشته دې د دې کارونو واغدا ده الله سره بل نشته قلیلم ما تذکرون لگ لګ نسیت قبلوی تاسو ډېر لګ یې تاسو نشی دا غوږونه امي یهدی کوم ایاغه سوک کې لار غی تاسو تا فی ظلمات البر و طیارود اچکی و البحر او پسمندارکی و مَی یُرْسِلُ الرّیاحَ او سوچرا لیگی او آواگانِ بشراً زیر ور کوون کې باینه یَدَی رحمتِهِ مخذ الرحمت یغنا یعنی باران راتلو نو مخک الله آواگانې والوځي ا اله اللهم الله ایا د دې کارونو وا دا رشتہ د الله تعالی سره انې شته د سره د الله بل دا کار کول والا نا تعالی الله لوی د الله تعالی او چدې الله تعالی اما د اغینا یشرکون چې دوی ور سره شریک جوړوي اما یبدل خلق ایا اغسوج اول کوي پیدایش روم به پیدایش کای شروع کې روم به پیدایش ثم يعيده بیا ذبار پیداش کوي و مين يرزقكم من السماء والارض او سو رزي در تاسو تاسو ته آسمان او زمكينه ا الههم عله اي ادي كرونو وا د رشتہ دي الله تعالی سره بل نا قل وقت و يا هاتوا راول برهانكم خپل دليل راول خپل ان كنتم تاسو یې کول ور آیا لا یعلم نہ کوئی کی من بس سما وا تاغه سوچې پاس منو کیدی وال ارض یو پزما کیدی الغیب په غیب باندي په پټو باندي الا اللہ تیواد الله نا اسمانونو والا ازمکی والا تاغه ملائکی دي کاغ انبیای کرام دي اولیا کرام دي کا عوامي نور دي غیب وباندي نہ کوئی کی په تیواد الله وا ما یشعرونہ او دی نه پوږي یا چې کل بی یو بهتون دوباره جونې کولی شي بل دا ک بلکې بندې بل داه کا موم بلکې کمزورې د اعلم د دوی آخر د پبارد د آخرت کې ان ال بندې کمزورې د پبار د آخرت کېبللو همم بلکې دوی پی ش پر شکې دي منها د غیر قیمتنا بل غم منها آمون بلکه دوی داږي نه لاند دي قیامت وقال الذين او يا كسان كفروش کوپر کړي ره ا اذا كنا هر کل شي شو مونگا توراون خوري وا اباونا او طلاران جو مونگا ا انا لمخرجون ايا مونگا قام خرابس په لکه ګوډه قیامت دپاره لقد يا كين نوعدنا وعد کړي منصره هادا دا نحنو زمونصره و آباؤنا او دا مشرانو زمونصره من قبلو دا دا نمخی لاؤ پخوان دا قبر روان جا قیامت دا قیامت دا قیامت دا کم دا ان هادا ندی دا قبری الا اساطیر الاولین مگر درو کسی دی دا زڑو خلقو دا پخوانو قلورتو آئے سیرو اگرزائی دل ارضی پیزمککی فنظرو پس اگورائی كيفا كانت سرنگشو آقبت المجرمين انجام ده مجرمين و ده گنانگارو ولا تهزن او مخفا کی گستو علیهم پا دوئی بانده ولا تکون او مخفا کی گستو في ضيقن پا تنسياكی مما يمفرون ده اغا نچه ده چلونا کئی ده وجه ده ده چلونا ده چلونا کس تا خلاف آغز رتنگ نکی ويا قولون او دوئی وئی متا ها غلوادو کلب یدا وادا ان کنتم صادقین کچره تاسو یې رښتینې قیامت کله دی وی کول وای ته آسان دېدا قریبدا ایں یکونا چرا او رسی رده پلکم کول وای آسان دېدا ایں بعض الذی بعض تستا جلونا چه تاسوی پا تلوار واری زر واری و اینا ربکا او یقنان ستا رب لدو پزلن خامخا پزل والده علا الناسی پا خلق بانده ولیکن اکثرهم او لیکن دیر دو دوینا لا یشکرون شکر نقیده اللہ تعالی و اینا ربکا او یقنان ستا رب لیالم خامخا پویگی ما تو چنو باغ خبرو چې په سینی وی سی نه دوي نه ځل کې څه خبره راځي الله پاګېبا مخا مخا کوي وما ما يلون او باغ چې دوی اختار کوي او ما من غائبه او نشته هیڅ په خبره او حاصلد پټې دونکو په سماي باسمان کې وال ارض او پس مکه کې الا مگر په کتاب موبین په کتاب اختار کې دشي الله علم او له محفوظه إن هذال قآنا یقین دا قآې پاک یا کوو بانووي ع بنی اسرائیلا و بنی اسرائلو باې اکثر الذي ډرے داې مس همم پې چې دوی باغي کې یخت ل بنی اختلا کوي و ان یقیندا قآن پاگ لا غدن خاامخ هدا يدي ورحمتتونا رحمد دی للمومننی نه دپادمو ان رَبك يقينا نستار و يقضي بناهم ايصلو اوكله په مې دوه کې ته حكمي هه په حکمه خلصرا ايصلو به کي عزيز والعليم او اغه زورا ورته کويده په هر سبان دي پتوكل على اللهي نو ځان اوس الله باندي ان كي يقين په حق کاره ان كي لا توسم الموتا اور اول نش کو لے مڑوتا نه کاټروتا اشان لا توسم الموتا نشي اور اولي ته دې کاټروتا الموتا ظاهيري چې کافر پشان دې مړوي الله لا توسم الموتا اور نشي اور اولي مړوتا ولا توسم ثم اور کنو تا ادعا आवाज څنګه چې کون او مړی आवाज ناوړي د غرنګستا خبري دا کاټران نه اوري دا استشبيه ورته انک لا تسمع الموتا ولا تسمعوا سمدعا یقینا تو اور ولنشي کوله کافر ہوتا لتد څنګه تنش اوروله مړوتا ولا تسمعوا سمدعا او نشارو ولی کاتی رو تا چې سنگا چه دا کان خلق ناوری آواز اذا واللو مدبیرین کل چه اوگر چه دا کان شاکون کی ملو تم نشارو ولی کانو تم نشارو ولی چه کون کل شاوالی بچی غیوان ناوری دکر انگیس تا خبر دا خلق ناوری دای نسال ذکر کردی کاتی رو ملو سرا وما انتا به ها دل او تنه هدایت تهون کې یعنی کاثر وتا شدار لاندو په شان دی ان ظلالت ان ظلالتهم و ما او تنه هدایت تهون کې لاندو لاره من راغه یعنی کاثر وتا شدار لاندو په دی چې بچی کړي ان ظلالتهم د گمराई د دوینا ان تسمع وتنشي او اوروله الله مگر من یؤې نو هغه چاته چې ایمان لري به آیانا پایتونو زمونګا په غ پهوی مسلمونطداری کوي من یوتونه د نا په مسلمون هغهڅوګستا خبره اوري چاغې ایمان لاړي زمونږ پایتون او دویتابداری پیدا الله پاقابلداری و إذاذا وقع او هر کله چې پوورشي واقعشي پصلله ال قول د عذاب پایصلله علیهم پا دوی باندی اخرجنا لغم راو باسو با منگ دوی لرا تابتن یو زناور من الارد دزمکینا تو کل مغم خبری با کئی دوی سرا انن نازا زکا چی یقینا خلق با کانو او با آیاتنا ایتونو زمانگ باندی لا یو قنون لرلو زناور بدا خبر کئی چه انم ناسکانو دی آیاتنا لا یوپنون یقینا دی خلقو با پا آیتنو زمانگ باندی ماننا یقینا کولو و یوما نخصرو اوپا کمورا چه راجم بکلو منگا من کل امتن دی هر یو امتن هر یو دلینا فوجن یو دلینا من من یو کذبو دی چا چې در جن دنی دی آیاتنا آیتنا زمانگا و هم پس دوی با یوزاون حسی حسی کڑیشی بیل بیل با شي حتی تراغی پوری اذا جاو چه کل راشی دوی قال او باوی اللہ پاک اکذبتم آیا تاسو درو جنگنل بے آیاتی آیتو ناظما ولم تحیطو بہا او حال دا چه نو را گر تاسو آغی لرا علمان پا علم اخفل کی نو کوئی کڑی بس دروجن جنگ لکه نن چې خلک وایي لکه کی ملاحظه نه نه بلغه منه غلط تړل لکه تا په غسر افضانت کوې کړه د ناسيه خبره دا ورته لې ام ماذا کنتم بلکه سجق سجنه ام ماذا کنتم تعملون بلکه شکرد کول تاسو شکول د الله په دین تاسو ځان کوې نه جنو تاسو شکول ام ماذا کنتم بلکه سدي اغا تعملون تا چې تاسو کول وَوَطَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ او را بشی پای صلت ده عذاب پا دوی بانده ثابت بشی پا دوی بانده و اینا ده عذاب پای صلت ده عذاب بما ظلم و پا وجد ظلم دوی په فهم لا ینتی قول نو دوی با خبری نشی قوله علم یرو عیادی نبوری انا چی یقینا منگا جعلنا اللیلہ کر زولی ده منگش پا والا لیست کنو فیهی چه آرام اکلی دوی پاگی که ونهارا او گرز ولی دا مونگا ورس لرا موبا سرم رناوالا چه کسر اکلی پاگی که این نفی ذالک یکینا پا دی که لآیات لا دیر دلیلو ندی لی قوم یؤمنون اغا قوم لرا ایمان دوری و یوم یونپخو او پا کم ورس چه پوکی اکلی شی فی سوری پشتلی کې فا پا نو غبراو به شوب یریږي من که سماوات اغه سوچې پاس باندې نوټي دي و من فل ارض اوا سوچې په زمره کې دي په هبد شې کول الا مگر من اغه سوچ شا اللهو چې الله تعالی او غاډي د غي بچ کول و کل او تولبا اتو راضي الله تا داخرن عاجزي کې اونکي وترل جبال او نيبت غرونو لرا تحسابوها گمان باکیتو باب دی غرونو بانده جامی دا تنکلک پزائی بانده والا ارسنی کلک پزائی بانده وحی تمرو او آغا با تیری جی روان بای مر صحابی پشان دی تیری دلو ده وریزی غرون با وریزو پشکل ده چه ورانی گی آلو زیبا سنع اللہ اللذی جوڑخ دی اللہ تعالی دی اغزاتو اتقن کل شئین چه مضبوط کرده دی هر سیزو ان هو یقینا الله تعالی خبیر خبردار دی بما تفعلون باغ کارونه چ تاسو یکاوی من جاء بالحسنته چا چراتله وکړه په خصلت په کار باندې فل خیرون خير ال رب بدل بوی من ها دیږي د وجینا خب مطلبي خو من الفضائل او دی بده حیبت دا دغی ورزینا یوم ایزن من فضا این یوم ایزن دا حیبت دا دغی ورزینا آمینون امن والا بی بچ بی امن دی بی ومن جا عبی سیعتی حسن مراد توحید ومن جا عبی سیعتی او چاچراتل او گروب پا بدای سرا یعنی شرک پا کبت نو غرز اولی بشی پڑمخی وجوه هم مخونه په دو دوی په ناری پا اورکی پا کبت وجوه هم روبا خور زهولی شی پا مخونه دو دو دوی پرمخی پن ناری پا حل تو جزاونا بدل نشی در کې دلی تاسو تا یعنی بدل نشي در کولی تاسو تا الا ما کن تم تاملون مگر دی اغا عملون چې تاسو کول دی عملون بدل دادا اینما امر تو یکنان عمر کلی شوی دی ما تا انعابودا چه خاص بندگی اکرم ربها زهی البلده تا مالک دی خار اللذی اغزاز حرمه ها چیزتی ور کرده دی, دی خار تا مکم حرمه وله او دیاغی اختیار که کلو شیعن هر یو سیز ده و امر تو ما تا امر کرده شوی ده ان اکونه چه شمزو من المسلمین ده تابیداری کونکونا اللہ تا غاڑه کیدم وأن أطول القرآن او حکم شهره مات چی بیان و قرآن فمن هدایت پسیا چې هدایت مون دلو په انما یقینن یهدی هدایت مؤمن لنتی خپل پایدی لرا زاند پار پیدا کوي ومن ذل او سوچ ګمراش پکل تو یا انما یقینن انا من المنذرین زو دی ویرا ور کوونکو نیم وقول الحمد او او آیت تول سی پتنا دے خدای توب خاص اللہ تعالی لردی سیوری کم زر دے چھو بخائی تاسو تا آیاتی ہی دلیلون اففل فتارفونها فستاسو بیو پی او وما ربکا او ندستارب بغاتلن بخبر عما تعملون دے اغا عملنون چه تاسو کوئی سور قصص بسم الله الرحمن الرحیم خالص قانون د الله تعالی امداد واړو په شروع کولو کې الرحمن الرحیم چې رحمان او رحیم دی طاس میم الله تعالی خفویږي د دې په معنا باندې تلک آیات الکتاب دی اتونا د هغه کتاب دی اتونا د هغه کتاب دی المبین چې وضاحت د اون د حق او باطل دی مبین وضاحت د اون کې د حق او باطل دی نتلو بیانو علی که پتا بانده مونگا من نبایل موسی بعضی خبر دی موسی علی صلاة و سلام و پیراعون آو دی تراون دل حقی پرشتیا دل سارا یعنی در تصلحی دفارا در زلطنگ نیچی پیغم بسلام سوئی لی قومیو منون دی آغا قوم چیمان داوڑی تسلی ورگیا قوم لاری چیمان داوڑی این پیراعون یقینا پیراعون عَلا بِالْأَرْضِ نوی کړي وه په ملکي په دنیا کې او جَعَلَ أَهْلَهَا او ګرځول يو اوسيدون په دې د أغي کلي شيعاً دلي دلي ډېرې او جَعَلَ أَهْلَهَا شيعاً او جوړټړي يو اوسيدون په دې د أغي ډېرې دلي یستضعفو کمزورې کولا تای په دنیا وډالا منهم بیا ووینا يذبحو حلال ولده ابناهم زمان بیا وویني وَيَسْتَحْيِي نِسَاؤُهُمْ او جنديبه پري خودن دپا د به حياي زنانہ ديا وي او او جنديبه پري خودن نساء مخزي راغي پني جنا کوي معنا دا غی زنانا یقیناً دا او به حياي کول به حياي کولي زنانہ ديا وي به حياي کول بيځته به کړه لا راغي زنانہ انه يقينا داشه دا فرعون كانو من المفسدين د پساد ته انکو نا یعنی زامن بی علال اولا او جناکی بی پری خود د پا دی بیزتا کولو و نوریدو او من او غفتل الله وی اننا مننا چه احسانو کرو علالذین پاکستانو بانده استو ضعفو چه کمزوری کری شیو تل ارد پیز ملکی پیز مکاکی و نجعا لهم او اگردو من دوی لرا احمتا مشاران دی دین و نجعا لهم الوارثین او اگردو من دوی لرا وارثان دی زمکی ونا جالو همم یمن او جوړو منږ دو لرا مشران ددينن ونا جالووو ملواري سین او جوړو دو له مونږ وارستان د ز کې وانو مکې نه لغم او چې تع وررکړو مونږ دو له ار دی په مل کې پمکه کې و نور پ رانا او او خاو ک راونته د طرب به بني اسرائيل ونا ما كانو يحذرون چې دوی تر نه ويره کوي يريجي چې سن يريجي اغه بز او توخاي او وحينا او خود نو کلمنګا اني زړه کې نو واچ ولدو موسى عليه د مور ام موسى مور د موسى عليه السلام تا اني هو خود خود اني خود نو کلمنګا داغه په زړه کې موږ ور واچ ان اردعیه چه شدی ورکا ودلره پی ورکا ودلره موسیٰ لره موسیٰ پیداش فا ایزا خبتی تسار کل <سؤال> چه ویری جی تو فد علیه پدباندی ده موسیٰ علی سلام ده اگر ما شو مو شو تو وجلو کالو فحلقیه نواش ودلره الیمی پا دریاکی ولا تخاکی او ما ویری گا کې مرکی دلونا ولا تحزنی او ما خفا کی گا ددد پا جدائی سرا یقی نن را دووه عل کې موږ را ګرځ و د لره تاته وجهلووه او ګرځ ل من موسم د پ غمبار راونا د نه بزه پ غمبر جوون دا د مساالله السلام مور په زړې اللله ورواچول د اللهمووي پلتهاقته هو آلو کې راوننا پس را وچ ترلو د لې مساال له پور رانی د اقیبت داشی لیاکونه اقیبت داشی لهم دوی لراع دشمن دشمن دوی ورلد دشمن و حزنن او غم ور تجورش این فراون یقینن فراون و او خامان و جنودو او د لخکر دوارو کانوو دوی خاتین خطاکار و طالت مراعتو او اوی خذی دو فراون فراون دو فراون خذی چه آغاز او رالی یا قووالی دسترګو زما واللهکه استستا دی زوی پشان شي لا تلو هو مووجت د لره اسا نزدي د قریبا د پهنا نهپه کړيمون او نه تخ دغو یا به او نیسوود د لره واللهدن د ځوی په ځایبانې وههمله يشعورون او دو نه دل په انجام چې سب و اصبح واصبح طادموس امي موسى او شباشو سهاریکنا اکرا... زلد مور مور د موسى عليه السلام فارغان خوشګرد هر سنه هر څه سوچ پکې نو د وا فکر د بچینا د بچی فکر ورسره فارغا یاد ده چې هر سنه بس الله د غذر غافل لکا... او غزوې پذوبو کې اچي لګي په غم کې نه وان ان کاذ کودا غم ورسره قران ذکرږي گئی... موهر د موسی علی السلام چې شپه تیر شو ساری که نورېس فکر ورساره نو او سره د دې فکر ورساره کین قاعده یقین نذ دی والا توب دی چې حال یې ویلې و خارکلې وی سره لولا ربتنا کچری لکل یې نه وی مونږ رب تړلوته وي پټای چې تړلې نه وی دا غړک لکل نه نو دوبه دېش را حال ویلې على قلبها و زړه یې هغه باندي موږ غزل کلک کا لته کو نه د پارچې شید اسو زمینال مؤمنین د ایمان والوں نا وقالت يدي لاخته اخ خلق اوره غطا موسی السلام اورتا خو یعنی مور واڅ نورته وې د مور خو د موسی اورتا اوسې هی لړه چور په سی چې کله صندوق موسی اوږه ور واچول او خور تیه تور په سی زل بابا صورت بیه نو قتل دی اغه کاوا پرستر ګور پابا صورت بیه نو قتل اغه ذا کاوا ان جنو دین دلرینا وا هو ما دوا دا خلق کراون لا یشور نپوئدل چه پوین شه سابه دی حال لوی موسی علی السلام مور خپل توید موسی موسی علی السلام پورته زوار پسیو لری نه ګورا چې داخل ګوره پویګنا وحرمنا او من کلو مونګه بن کلو مونګه عليه پم سلام باندې المراضه پید نور زنانو راضيا هراون هراون نو خذ برجمه کلي د شو دي ور کولو پای ور کولو چې مصاله پای ور کی مصال اسلام انس کلا من قبل مخید دین فقال نو دا دا او يت اغ غور دځ ور غلي والتا هل ادل لكم ايا قائم تاسوتا على اهل بيت یو کور والا یقتلونه چه پالن اب کوي دد مهسوم لګو مستاسو د پایې د پارا واه هم لهونه سهون او هغه کورنۍ د دې مهسوم د پارا ډیر خیر خوادي پارا دد نا هون واپس کولو مونږ تلرا اله امه مور دد موسی السلام واپس ام مور طراغه فراون کورنۍ کې وا خزرات له سینې سینې تیاچول چاچولینس کلي ودا رادیکې چې کما غ زنانه ده چې شودي ورکه فلزی ته مزدوري ماخ لیتی اخرون مزدوری ته مقرره کا پارا د نا هو ال ا امه نو واپس رومنګ د لره مور ددتا کای تا قرع عینها د پارا دږي چې یخی شسترګي د دې د مور ولا تحزن او نہ خپکیږي ول تعلم او د دې د پارې چې یقین وکړي مور د مسال سلام اَنَّا وَعَدَ اللَّهِ چِ يَقِنًا وَعَدَ دَ اللَّهُ تَعَلَى حَقٌ رِشْتَيَا دَ وَلَاكِنَّا اَكْثَرَهُمْ او لیکن دیرد دینا ہے دیرد خلقنا لَا يَعْلَمُ النَّفُئِيكِ